Què escou? El programa de Ràdio Pinsania, on t’expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i Rodellies. Concert als Rocaus. L'Ateneu Rocaus de Sallent torna a obrir les portes els caps de setmana. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, concert amb MonSa. Música suau, càlida i íntima. A la barra hi trobareu pinxos, vins i cerveses artesanes. Ens veiem a Sallent! La xarxa de suport motu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa de suport motu del Berguedà porta més d'un any organitzant-se.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 Subhasta a l'Ateneu Dissabte dia 15, l'Ateneu Llibertari del Berguedà organitza la clàssica subhasta. A partir de la una del migdia hi haurà vermut i dinar popular. Tot seguit començarà la subhasta. Ja pots portar a l'Ateneu les coses que no necessitis però que encara tinguin vida útil. Us hi esperem! Tarda de cinema a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Aquest diumenge dia 16, a les 7 de la tarda, projecció de Black Is Belsa, pel·lícula d'animació produïda per Fermín Mogorosa, basada en els fets de l'octubre de 1965, on no es va deixar desfilar el gegant negre de la comparsa d'Iruña en un passacarrers de Nova York. A partir d'aquest fet, el film ens porta un viatge que recorre Euskal Herria, les lluites de de Llatinoamèrica, la lluita de les panteres negres i la psicodèlia proto dels primers festivals de música. Ens veiem a l'Ateneu. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.